Що ми їмо? Здоров'я людини багато у чому залежить від її харчування. Недаремно німецький філософ Людвіг Феєрбах якось сказав «Людина є те, що вона їсть». Для людини однаково шкідливий як голодування, так і переїдання. Голод веде до виснаження й занепаду сил, а від щедрої їжі легко можна погладшати». Усе це може призвести і до зниження імунітету, і до розвитку різних захворювань внутрішніх органів. Важлива не тільки кількість їжі, але й склад. Для нормального існування наш організм повинен отримувати з їжею білки, жири і вуглеводи. Ці речовини містяться в різних продуктах, тому харчування має бути різноманітним. Білки – головний будівельний матеріал для нових клітин і тканин. Найбільше білків міститься в їжі тваринного походження – м'ясі, рибі, яйцях. Є білки й у продуктах рослинного походження – бобах, квасолі, гороху, крупах, овочах. Але білки, які містяться в м'ясі і рибі, засвоюються нашим організмом краще, тому відмовлятися від них не можна. Хліб, каші, картопля, цукор містять вуглеводи – який є основним джерелом енергії для нашого організму. Особливо багато вуглеводів потрібно головному мозку. Вуглеводи містяться в таких продуктах, як фрукти й овочі, каші, хліб, цукор. Але надлишок вуглеводів у їжі веде до того, що людина набирає зайву вагу, так що захоплюватися ними не варто. Дуже цінне джерело енергії – це жири. Їх зручно відкладати про запас у підшкірній жировій клітковині. Крім того, вони беруть участь у будівництві багатьох структур організму. Наприклад, стінок клітин, мієлінових оболонок нервів. Жири присутні у багатьох продуктах, але найбільше їх у різних оліях. При фізичних навантаженнях кількість жирів у їжі варто збільшувати. Але при малорухомому способі життя дотримуватися дієти з малим вмістом жирів – Найкорисніші жири містяться в оліях, а ось жирного м'яса, сала й вершкового масла краще їсти менше. Занадто велика кількість тваринних жирів може спричинити збільшення у крові кількості холестерину. Холестерин корисний людині в невеликих кількостях, а от його надлишок може утворювати у кровоносних судинах бляшки, які звужують їхній просвіт – це ускладнює рух крові та призводить до серцево-судинних захворювань.